Ba, Udalbiltzako hauziaren amaieraz ari gara laik eh, Juan Carlos alduntzin paseiako alkate hori ekin gara, egunon. Egunon. Beno, ba, prentxaurrekoan aipatu duzunez, ba, perutsatu nahi izan duzute ezker emate publikoa emateko, ba, azkenik amaitu delako bintzat parte partegat. Bai, eta gainera oso garbi dugu, e, eman duten epaia eman balin bada, Ez dela gure lanagatik e, bakarrik izan, guztion artean e, lortu dugula, amaika izan direla elkartasun ekimenak, udalbiltza aske izan behar eta udalbiltzako hausipetuok errugabeak ginela sinesten zuten amaika herritar, eta bai Euskal zein kanpoan elkartasun horrek atera gaitu e, amez honetatik ez. Gaur esan dezakegu, Ames gaitz hori bukatu dela, baina ez da bukatu, hola, ez da zerutik etorri bai eta herri honek e, lortu duen gauzaba, denon artean lortu duen gauzaba dela. Uh -huh. Lengoen, bueno, lehen nahi patu duzu e, bueno, ba lan modu bezala, ipar bezala, e, izan duzutela une oro eskubide zibil eta politikoen aldeko borroka ez da? Bai, guk e, udalbiltza Horretarako, sortu benuen, bake eta demokrazia eta justiziako estenatuki baten aldeko tresna bezala sortu benuen mila behatzi duntal eta, eta hori izan da, eskubide guztiak, Euskal Herri guztiak, Euskal Herritar horrorentzat e, defentsan e, haritu den e, erakunde bat eta aritu garen autetxiak izan gara. Taipatu ipatu duzu gara, Horain e, gauza pozitibona dela, ba, etorkizun nahi begira lan egiteko aukera e, irekitzen dela. Ez? Bai, e, home, e, guk ezin dugu okatu gutako bakoitzaren askatasuna importantea dela. Baina guretzako are importanteagoa ba udalbiltza aska dela. Udalbiltza zilegia zen, e, bere sorreratik, zilegi izan da bere lana. Eta orain e, etorri dena da, ausitekin nazionalak, ba, ba, zigilu bat jarri diola, esan ez guk esaten genuen egia dela, udalbiltzaren bera, eta udalbiltzaren lana, ziligiak direla, eta trokizunari begira, e, ba, kreston erronka dago, e, Ipar Euskal Herrian, e, lanean ari diren autetxiak, eta maillatzeko hautezkundetatik, Euskal Herrian, aterako diren e, autetxiak, erronka polita, e, dute aurrean, Tresna ezi niobea da, e, Euskal Herrian siniesten dugunen eta demokrazian siniesten dugunen e, eta uste dut etorkizu, noparua duela, bidea e, irekita dauka, E, guk egin dugu bidearen e, zati bat beste batzuk lagun e, izan ditugu bide hori egiten eta ziur naiz etorkizunean ere datozen e, orain aut, autetziak direnak eta datozen autezkundetatik aurre autetziak izango direnak bide horre, hori jorratzen ere bidelagun asko izango dituztela edo izango gaituztela ere